і не збиралася нахилятися до майже воскового Іванового лоба. Чому непрощений? І ким непрощений? Я невинна в його немочі, не забирала в нього здоров'я і силу. Навпаки, то він привіз мене сюди на величезне господарство і запріг як молоду лошицю, щоденно безперестанно круговерті робочих буднів, що їх не відхекаєш ніякими празниками». Я ні перед ким не винна, і від мене не діждуться. Чого саме не діждуться? Санька не встигла додумати. Голова сільради, він же розпорядник похорону, переборюючи давочки кашель, торкнув її збоку за лікоть: Пора прощатись. Вона ледь нахилилась, не випускаючи з-під руки на стусю, розвернулась на місці і розвернула довкола себе дитину відступила від домовини, давши грабарям довершити їхній сумний обов'язок. На поминальному обіді Санька поводилась не як пробита горем молода вдова, а як господиня, котра вступила в свої права, аби скористатися ними сповна. У цей день вона попрощалася не тільки з чоловіком, а й поховала в собі скривджену людьми долею жінку – які досі перепадали крихти з чужого столу, за що вона мала день і ніч дякувати комусь. Натомість у неї вселилася воля, рішучість, а вроджена затятість увійшла нарешті в береги розумної доцільності. Санька знала, що тепер її життя залежить лише від самої неї, і ще вона сповнилася віри і певності – вони з Настусею не пропадуть. Найперше вона переполовинила рогати, хвостати і пернати господарству. Їм з настусою стільки не треба, а товктися від рання до смерку, аж світу Божого не бачити, нема дурних. Продала заяви і гроші поклали на книжку на пушті. Іван збирав копійку до копійки на телевізор. У всьому селі те домашнє безплатне кіно було тільки у двох хатах. Санька його й купила, давши винівермазі в місті хабаря. Прилаштувати антену запросило молодого шкільного вчителя фізики, і той, запаморочений власним успіхом, чорно-білий екран давав чітке контрастне зображення, на ньому не сніжило і не миготіло, і лився чисто, як струмок у гаю в долині. І виставленою на стіл чверткою сприйняв запрошення по-своєму, шепнувши наприкінці мого речування, аби Санька вклала дочку спати. Санька не церемонилася з нахабою, тицьнула йому в одну руку троячку, у другу шапку та й за двері. І мали вони з Настуси вечорами забаву. Дивилися все підряд – новини, кінофільми, футбол, вистави, голубой ганьок, розповіді Сергія Смирнова про подвиги радянських людей у війну, не проминали навіть живе в селі механізатор, шинодні пропагандистські виступи міжнародних коментаторів. Санька обжилась і майже розкошувала у власній обжиті незалежності. Але якось навідався голова сільради. Однорукий фронтовик з вічним бухиканням прострелених грудей і запаленими повіками очей, що їх лікувати б треба, а він тільки промивав сечою малолітніх онуків, хоча... Ні, де правди, діти, якби не те промивання, то вже б давно осліп. Микита Нестерович, так він звався, а прізвище мав Середа, попросив дозволу сісти, поклав шапку на ослоні поруч із собою, з якого Санька худко прибрала шитво, насмілилась вперше сама пошити на стусі вдяганку із старої з ковтини, і несміливо почав. «Тут таке діло!» «На роботу тобі треба, Санько. А хіба я не роблю? Маю хазяйство. Що тут, аби в чотирьох упоратись, «Я не про те. Закон є такий, щоб не допускати тунеядства». Микита Нестерович аж очі потупив, це сказавши. «Це я тунеядка? Та на мені ж, крім городу й худоби, ще малолітня дитина!» Закон, Санько, не перепреш. Коротше, я взнавав, у школі звільняється прибиральниця. Рекомендуватиму тебе, як удовую матір-одиночку. І вже в порозі виправдувально додав. Закон, він і в Антарктиді закон. Ви хоч там були? Не був, і тобі не бажаю. Спасибі на тому і опинилася Санька в прибральницях за тридцять карбованців на місяць. Тепер, попорошивши в досвіда худобу, вона, доки Настуся ще спала,